Den da. Begira, begira, itzi ber, zein gauza polita erosi dudan? Ah, bai, polita da, bai. Bai, eh, guztatzen zaizu? Bai, eta non erosi duzu? Ba, artiatx, dendan, Badakizun Badakizu non dagoen? Ez, idei eripez. Bai, e, plaza berrian dago. Begira, denda txiki-txikia da. Barrutik egurrezkoa da, baina antigualeko gauza asko dauka eta estiloa ere horrelakoa da. Nahikoa polita da. Gainera, bertan sartzen zarenean ikusten dituzua palategi pilo bat eta horrela, dekorazioko gauzaz beteta. Baina poli-polita dira, eh? Badakizu? Jo, ba ez? Eta askotan pasatzen nahi sortik, baina ez dut ikusi. Ja, kontua da denda hori iluntxamarra dela, eta gianetzara konturatu. Bai, benetan, opari bat egin behar baduzu joan zaitez zara. Bai, bai, joango naiz. I've been sitting on a fence, and it...